A vérmozatos lepedő alatt Méri Tuner merev teste, a lepedő egyik végén egy színű szalmaszínű hajlátszott ki, a másikon két ráncos sárgaláb. És ekkor furcsa dolog történt. Az a gyűlölet és megvetés, amit akkor vált volna az ember, mikor a gyilkosra pillantott, most öntötte el a vonásait, ahogy mérére merett. Szemöldöke összerándult, sőt egy pillanatra rá is vicsorított. Áttalált Marstonnak, aki bizonyára meglepődött volna, ha így látja. Aztán dühösen megfordult és kisétált a szobából, maga előtt terelve marston Itt feküdt ki a verandán, nagy rázta a fiatalember. Én tettem fel az ágyra. A kihűlt test érintésének emlékére megborzongott. Úgy éreztem, mégsebb szabad ott hagyni Habazott, aztán sápadtan ránkó arccal hozzátette. A kutyák már nyalogatták. Charlie bólintott, de közben le nem vette a szemét róla. Úgy látszott, nemigen érdekelte, hol fekszik a hulla. Viszont a gazdat is tényleg jelenléte tetszett neki. Ahogy ezt a kellemetlen feladatot megoldotta. Csupa vér volt minden. Én takarítottam el. Később jutott eszembe, hogy ezt inkább a rendőrségre kellett volna hagynom. Azt már nem számít, jegyezte meg Charlie szórakozottan. Leült az egyik torván székre az előső szobában, és elgondolkozó fütyörészett a fogak Marston az ablakhoz ment, és várta a rendőrség érkezését. Charlie időnként élénken körbepillantott a szobában, megnyalta az ajkát, aztán halkan tovább fütyült magának. A fütt szólassan kikezdte a fiatalember idegeit. Maga mit tud erről az egészről, szólalt meg végül Charlie gyanakodva figyelmeztetően. Marston figyelmét nem került el a kérdés hangsúlya, s azon tűnődött, vajon mit tudhat Laper. Nem félt attól, hogy elszólja magát, mégis nagy volt. Nem is tudom, mondta végül, tulajdonképpen semmit. Nagyon bonyolult ügy. Elakadt, s könyögő tekintettel nézett charlie -ra. Ez a szinte szívhez szóló könyörgés bosszantotta a mert miért néz így rá egy férfi, de hiszelget is neki. hiszelget neki, ha deferált előtte az ifjúság. Jó ismerte ezt a típust. Sokan jönnek ide ilyenek Angliából a gazdálkodást kitanulni. Előkelő iskolákban végeztek, kifogástalan angolok és igen alkalmazkodóak. Csalit szemében az alkalmazkodás volt az egyetlen mentségük. Érdekes volt látnia, milyen gyorsan alkalmazkodnak. Eleinte személyesen, de büszkén és előkelően tartják a három lépés távolságot, ám közben óvatosan tapogatoznak, örökkérésen vannak, figyelmesen tanulmányozzák az új lehetőségeket. Ha a régi telepesek azt mondják, hogy ezt az országot meg kell érteni, magukban arra gondolnak, hogy jó lesz megtanulni, hogyan vélekedünk a benszülöttekről. Más szóval azt mondják, vagy meg a mi gondolkodásmódunkat, vagy szök meg semmi szükségünk rád. A legtöbb ilyen fiatalember úgy nevekedett, hogy homályos elképzelései voltak az egyenlőségről. Az első hetekben megdöbbenve tapasztalták, hogy bánnak itt a benszülöttekkel. Napjában százszor is fellázadtak magukban egy-egy ütésen, megvető pillantáson azon, milyen mellékesen beszélnek róluk, mint valami jó szágról. Úgy jöttek ide, hogy ők majd emberi lényekként bánnak velük. De ezt az elképzelésüket nem tarthatták fenn, ha bele akartak illeszkedni az itteni társadalomba. Meg is változtak hamarosan. Nehéz volt persze maguknak is épp oly válni, mint amilyenek a régiek. De nem sokáig vélekedtek úgy, hogy ez gonosság, Különben is, mire megy valaki az elképzeléseivel. Nélküres térben fogant elméletekkel jó akarat volt tisztességről, mert bizony ezek csak elvont ideál maradtak. A gyakorlatban itt nem létezett másfajta kapcsolat fehérek és benszülöttek közt, csak úr viszony. Az ember a tulajdon környezetükben sohasem tekintette őket emberi lényeknek. Alig telt bele néhány hónap, és ezek a jóérzésű illemtudó fiatal emberek hozzá kemény, Napszitta új hazájukhoz, a napsütéstől megkélkesedő bőrükhöz és megizmosodott testükhöz új szakásokat vettek fel. A Tony Marston néhány hónappal többet töltött volna már az országban, könnyebb lett volna neki, legalábbis Csalli így látta. Azért nézett ilyen tűnődő, vizsgálódó szemmel a fiatalemberre, nem elítélően, csak óvatosan és éberen. Hogyhogy nehéz ügy, firtatta. Tony Marston-t, mintha kínosan érintette volna a kérdés. És nem is csalt a látszat, mert még maga sem tudta, mit gondoljon tunerék felül. Ez a néhány bajós lékkörű hét nem volt elég, hogy kiokosodjon a gazdáim. A kétféle mérték, amit magával hozott, és amihez itt próbált hozzászokni, még sehogyan sem békélt össze. És nem tudta mire vélni csalni hangjából kicsendülő durva fenyegetést. Mit fenyegetőzik? Volt annyira finom füle, hogy észrevegye, fenyegetik. Nem úgy, mint Csaldinak, aki ösztönösen cselekedett, és nem tudta, hogy fenyegető a hangja. Tony Marston nem értette a helyzetet. Hol a rendőrség? És mi jogon hívták ide a szomszédot előbb, ahelyett, hogy őt értesítették volna, aki gyakorlatilag a családhoz tartozik. Mi jogon veszi át most Charlie csendesen a parancsnokságot. A jogról való fogalmai megrendültek de azért zavarában is megvoltak a maga elképzelései a gyilkosságból, csak nem tudta volna világosan elmondani őket. Az utolsó néhány napot jól végig gondolta. Az események logikájából látta, hogy valami kell történie, szinte számított is valami erőszakra, valami gyalázatosságra. Düh, erőszak, halál természetesnek látszott ebben a hatalmas, nyers országban. Trekker óta sokat gondolkodott ezen, mikor csak úgy mellékesen bekukkantott a házba, kíváncsian, miért nincs fel még senki, és ott állt a Méri Tunert meggyilkolva a verandán, a benszülött rendőröket meg a ház előtt a megbilincselt szolgával. Dick Tunert pedig kint tapicskált a pocsolyák közt magában matyagva, háborodottan, de szemmel láthatóan ártatlanul. Amit eddig nem értett, most megértette és el is mondott volna minden szívesen. Charlie viselkedésével azonban nem tudott tisztába jönni. Valami titok még had itt. Hogy az elején kezdjen, mondta, amikor ide érkeztem, nem sokat tudtam még az országból. Ha, ki kihitte volna, jegyezte meg Charlie Aztán föltette a kérdést. Van-e valami sejtelme arról, miért ölte meg Mrs. Tunát ez a nigger? Sejteni? Sejtek valamit, igen. Akkor jobb lesz, ha megvárjuk az őrmestert, majd neki elmondja. Tony megértette, hogy leintették. Dühösen és szavartan befogta a száját. Mikor az őrmester megjött, először a gyilkost vette szemügyre, majd Slatter kocsiának ablakából dikrevetett pillantást, aztán ment csak be a házba. Már kerestem otthon, Slatter. közölte, és fülkésző tekintettel odabiccentett Tonynak is. Aztán bement a háromszobába, és ő is Csalihoz hasonlóan viselkedett, mintha megegyeztek volna abban, hogy a gyilkosnak bosszúját, diknek sajnálat, Mérinek pedig keserű, dühös megvetés. Denomőr hosszú évek óta ért már ebben az országban. Tony látta az kifejezését, és megborzadt tőle. A két ember arca, ahogy ott álltak a hulla fölött, s lenéztek rá, kényelmetlen érzést váltott ki belőle. Sőt, félelmet. Ő Ő a csak émejtett, nem is nagyon tudva, amit tudott, a sajnálkozás kerekedett benne felül. Mindenféle társadalmi rendellenesség émeítette volna, mint ahogyan az is émeítő, az embernek a képzelete csődöt mond. Ez a mélységes ösztönös írtózás és félelem megtöbb mentette. Szó nélkül mentek át mindhárman a nappali szabába. Charlie Slatter és mester úgy álltak egymás mellett, mint két bíró, s mintha csak ugyan bírái akartak volna lenni Toninak, aki szemközt át velük, nem éppen bátartalanul. De lassan, valami képtelen bűntudat hatalmasodott el rajta, pusztán ennek a két ravaszó zárkózott kifürkészhetetlen arcnak alátán. Rande egy história. Jegyezte meg kortán mester, Senki sem válaszolt. Felütötte a jegyzetfüzetét, gumiszalaggal megerősítette az egyik oldalát, és ceruzáját írásra emelte. Néhány kérdést tennék fel, ha nem haragszik, mondta. Tony "Mi Mióta lakik itt? Vagy három hete? Itt, ebben a házban? Nem, ott lejjebb a kunyhóban. Úgy volt, hogy maga fogja vezetni ezt a gazdaságot, amíg ők távol lesznek? Igen, hat hónapig. És aztán? Aztán egy tohány ültetvényre szándékoztam elszegődni. Mikor értesült erről a históriáról? Engem nem értesített senki. felébredtem, és itt találtam Mrs. Tunert. Tony hangjából kicsendült a védekezés. Meg volt bántva, sőt, sértésnek érezte, hogy őt nem értesítette senki, és még a tetejébe ezek ketten úgy tesznek, mintha a legnagyobb rendben volna, hogy őt így mellőzik, egyszerűen mert új fiú ebben az országban, de hát nem tartozik felelősséggel semmiért. És a vallatás módja se neki. Nincs joguk hozzá. Lassan fortyogni kezdett benne a méreg, holott tudta jól, hogy maguk sem veszik észre, milyen atyáskodó madaruk, és ő is jobban tenné, ha egy jelenet igazi értelmét igyekezne megérteni, ahelyett, hogy önélzeteskedne. Tunerék azt talán szokott enni? Igen. És azt étkezéstől eltekintve, hogy úgy mondjam, összejártak? Nem, nem nagyon. Bele akartam tanulni a gazdálkodásba, és ez minden időmet igénybe vette. Jól megvoltak tunertel? Azt hiszem, igen. Persze, nehéz lett volna belelátnom. látnom. Nagyon elfoglaltam munkája. És az is látszott rajta, hogy nem szívesen hagyja itt a gazdaságot. Bizony nem volt könnyű dolga a szegény ördögnek. Az őrmester hangja hirtelen gyengéd, szinte érzelgős lett, szánokozó, naha pattokba ki a szavakat, aztán összeszorította az ajkát, mintha hősiesen szembe akarna nézni a világgal. Tanít, ez megszavarta. A két ember váratlan reakciói láttán elvesztette a talajt a lába alól. Semmit sem érzett abból, amit ők. Kimaradt ebből a tragédiából, amiben az őrmester is, Charlie Slatter is, mint a személy szerint érdekelve lett volna. Öntudatlanul a fáradt méltóság bózait vették fel, szinte megkörnyedtek a szerencsétlen diktunál szenvedéseinek kimondhatatlan súly alatt. Hosszú csend következett. Az őrmester becsukta a jegyzetfüzetét, de még nem végzett. A szemes sarkából figyelte Tonit, és azon töprengett, hogyan fogalmazza meg a következő kérdést. Legalábbis Toninak úgy tetszett, hogy a kritikus pillanat most érkezett el. Charlie óvatos, kisé ravasz, kisé ilyet arcából következtetett erre. Nem tapasztalt az itt során semmi különöset? Kérdezte az őrmester látszólag mellékesen. Hogy ne tapasztaltam volna? fakadt ki Toni héten elhatározással, hogy nem engedi terrorizálni magát. Mert tudta, hogy erőszakoskodnak vele, noha a csillagmérföldes távolság választja el a tapasztalatuktól és gondolkodásmódjuktól. Homlok ráncolva néztek rá mind a ketten, aztán összenéztek, s megint félre, mint a félnének, hogy kiderül az összeesküvés. Mit látott mégis? Remélem, abban egyetértünk, hogy itt egy igen kínos ügyről van szó. A kérdés úgy hangzott, mintha az önmester kedve ellenére könyörgésre fogná a dolgot. A gyilkosságok általában kínosak. Állapította meg szárazon Tony. Majd amikor már hosszabb ideje él ebben az országban, meg fogja érteni, hogy nem vagyunk elragadtatva, ha négerek fehér nőket gyilkolnak le. Ez a majd amikor már hosszabb ideje él ebben az országban, Toni elevenébe vágott. Már annyit hallotta, hogy az idegeire ment, és egyre jobban tűhítette. Zöld érezte magát. Valami nagyot és visszavonhatatlan szeretett volna mondani, kibötni egyszerre a teljes igazságot. Az igazság azonban sohasem teljes. Amennyit mérőről tudott vagy sehetett, aminek az agyanhalkatására ez a két férfi összeesküdött, azt a kis igazságot könnyű lett volna kimondani. Csak hogy a lényeg, ami igazán számított, az eset hátterében, a körülmények ismeretében, Dick és méri jellemében, életmódjukban rejlett, mindezt pedig nem lehetett egyszerűen kivágni. Ahogy ő maga is körülményesen jutott el az igazsághoz, a magyarázat is körülményes lett volna. És legfőbb érzése a személytelen szánalom, amelyet méri, Dick és a benszület iránt érzett, és dühhe, amikor a körülményekre gondolt, megnehezítette számára, hogy magyarázatot adjon. Én szívesen elmondok mindent, amit tudok elejétől fogva, kezdte. Csak attól tartok, hogy bele fog telni egy kis időbe. Azt akarja mondani, hogy tudja, miért gyilkolták meg Vizisztunert? Kitérésnek szánt sietős rovaszkértés volt. Azt nem állítom, hanem egy elméletem az volna. Igen, szerencsétlenül választotta meg a szavakat. Elméletekre nincs szükségünk, nekünk tények kellenek. És semmiképpen ne feledkezzünk meg Dick Neki a legkínosabb ez az egész ügy. Ne feledkezzem meg szegény öltöktől. Megint ez a teljesen logikátlan könyörgés, amely a két ember számára látszolók nem volt logikátlan. Micsoda lehetetlen helyzet? Tony kezd elveszíteni a türelmét. Akarják hallani, amit mondani tudok, vagy nem? Kérdezte epésen. Kivele. De ne felejtj el, nem azt akarom hallani, hogy mit képzel. Tényeket akarok hallani. te valaha is olyan konkrétumot, ami fényt vethetne a gyilkossága. Például látta a házi szolgát, hogy Mrs. Tuner ékszeré után kutakodott, vagy valami hasonlót. Konkrét dolgokat, ne csak úgy a levegőbe. Tony felnevetett. Élesen néztek rá mind a ketten. Maguk is épp olyan jól tudják, hogy ez az eset nem magyarázható ilyen egyszerűen. Épp olyan jól tudják, mint én. Itt semmi sem volt világos és egyszerű. Holpontra jutottak. Egy darabig egyikük sem szólt. Denomőrmester végül úgy tett, mintha az utolsó mondat nem jutott volna el az értelméig, és új kérdést tett fel. Például, hogyan bánt Mrs. Tuner ezzel a szolgájával, Általában jól bánt a szolgáival. Tony belekapaszkodott a kérdésbe, erre akarta felgombaítani az érzések és hovatartozások gubancos szálait. Szerintem ezzel a szolgával igenis rosszul bánt, viszont másfelül... Szekárt, ami hajaj, az asszonyok ebben az országban bizony nem igen értenek a szolgákhoz. igaz, Latter? Az őrmester könnyed, közlékeny, baráti hangon beszélt. Az én drága feleségem is kihoz néha ezzel a sodromból. Nagy hiba ez ebben az országban. Fogalmuk sincs, hogyan kell ezekre a nikerekkel bánni. Ahhoz férfi kell, jegyezte meg Charlie. Ezeknek nem fél a fejébe, hogyan parancsolgathat nekik egy asszony. Náluk az asszonynak hallgassa neve. Elnevette magát. Az őrmester is nevetett. Vérre érthetetlenül megkönnyebbültek. Összenéztek, és ebbe a megértésbe Tonit is bevonták. Fölélegeztek. Elmúlt a veszély. Toni mondani valója megint lényegtelenné vált, és a kihallgatás úgy látszott véget ér. Toni alig akarta elhinni. De, ide figyeljenek! kezdte, aztán elhalkatott. Mind a ketten ránéztek komolyan, merően, ingerülten. Toninak észre kellett vennie a figyelmeztetést a szemükben. Zöldfülükre néznek így, hogy ne csináljon balondot magából, ne beszéljen túl sokat. Ez a felismerés túl sok volt Őmossa feladta. Ő mossa kezeit. Pámulva nézte ezt a két férfit, ezt a tökéletes egyetértést, kedv érdeklődés teljes összhangját, az összhangot, egyetértést, amit maguk észre sem vesznek, Ösztönösen kezelik azonos módon ezt az ügyet, magatartások furcsaságáról, sőt, törvénytelenségéről sejtelmük sincs. Na de hol itt a törvénytelenség, hiszen csak beszélgettek formaságok nélkül csukva a jegyzethözet, s a füzet végig csukva volt attól a pillanattól kezdve, hogy a probléma válságos pontjához érkeztek. A hullát legjobb lesz elvinni ajánlott a csali az őrmesternek. Ilyen melegben nem lehet sokat várni. Igaz, felelte az őrmester, és már ment is, hogy kiadja az utasítást. Tony csak később ébredt rá, hogy ebben a fősértően tárgyilagos észrevételben történt először és utoljára említés szegény Méri Tunnerről. De miért is emlegették volna? Baráti beszélgetés volt az egész, Méri Tunner legközelebbi szomszédja, meg a rendőrközt, aki szolgálati útjain vendégként járt néha nála, meg a között, aki néhány hete lakott itt. Egy hivatalos szó sem hangzott, elbizonygatta magának Toni. A büntető eljárás még csak eztán kezdődik, és nyilván a kellő alapossággal fogják lefolytatni. Az eljárás persze csak formaság lesz, jegyezte meg az őrmester. Hangosan gondolkodott, és tekintetét Toni nyugtatta. Ott a rendőrségi kocsi mellett, miközben a benszülött rendőrök Méri tunár poklótba csavart hulláját, bemelték a hátsó ülésre. Egészen megmerevedett már, kinyújtott karja csúnyán megkontította a keskeny ajtót. Alig tudták begyömszelni, de végül sikerült és az ajtót becsokták. Aztán még egy probléma volt. Mózest, a gyilkost mégsem ültethették egy kocsiba vele. Négert nem lehet fehérnő nő közelébe engedni, akkor se, ha a nő már halott, és a Négert gyilkolta meg. A rendőrség kocsiján kívül csak Csali kocsi járt rendelkezésükre, abban pedig a tébajó erült maga elé meredve. Mintha mindenki úgy érezte volna, hogy Mózes egy gyilkosságért megérdemelné, hogy autón vigyék, de ha egyszer nem volt több kocsi, gyalog kellett menni a rendőrségre, és őrei mellette tolták a bicikliüket. Mikor mindez elrendeződött, egy pillanatnyi szünet következett. Ott álltak a kocsik mellett, búcsúzól visszanéztek a vörös házra, forróságtól tetejére, és a ház felé kúszó sűrű pozótra, és utána néztek a fekete embercsoportnak, amint elindultak hosszú gyalogútjukra. Mózes teljesen egykedvű volt, hagyta, hogy vigyék, amerre akarják. Az arca kifejezéstelen volt mintha egyenesen a napban nézett volna. Talán az járt az eszében, hogy már nem sokáig látja? Nem lehet tudni. Vagy megbánta volna, amit tett? igen mutatta jelét. Vagy félt? Azt se látszott rajta. Mind a hárman a gyilkost nézték töprengőn, gondolataikba burkolózva. A hamlokokat ráncolták, de nem a gyilkos szeménye foglalkoztatta őket. Ő lényegtelen volt. Ugyanaz a fekete, aki lop, gyilkol, erőszakot követel, amint mondját ejtheti. Mártoni sem érdekelte. Olyan keveset tudott a benszülöttek lelki világáról, hogy az úgysem lett elég bármiféle következtetésre. Hát vele mi legyen? Tette fel a kérdést Charlie, és Dictunel felé bökött a hüvelykujjával. Ezzel azt akarta kérdezni, hogy mi hasznát veszik az eljárás során. Én szerintem nem sokat ér, felelt az őrmester, aki végeredményben rengeteg halált bűnt és őrületet látott már. Nem, számukra méri tunár volt a fontos, és ő is csak az árulásával, de most már, hogy meghalt, miatta sem kellett sokat fájdítani a fejüket. Itt törődni már csak egyetlen dologkal kellett, a látszat fenntartásával. Denom őrmester éltett is ehhez, a mesterségével járt, mert a módját nem rögzítette a szolgálati szabályzat, a látszat fenntartása az ország szellemében gyökerezett, és ez a szellem itattá át, de nem Charlie Slatter nem kevésbé értett a látszat fenntartásához. Úgy átokat egymás mellett most is, mintha egy azon akarat, félelem, sajnált, sarkalná őket, és Tony még kapott púcsúzóul egy néma, figyelmeztető, kemény pillantást mind a kettőjüktől. És Tony kezdte érteni a dolgot. Annyit legalábbis értett, hogy a hálószobában lezarott erőpróbának semmi köze nem volt a gyilkossághoz. A gyilkosság önmagában nem számított. Az erőpróbának pedig, amit eldöntött egy pár kurta szó, még inkább egy pár hosszú szünet, semmi köze nem volt a jelenet látszólagos okához. Mindezt jobban megérti néhány hónap múlva, amikor már megszokta az országot. És akkor tőle telhetően igyekszik majd elfelejteni, amit tud, mert ahhoz, hogy az ember a fai megkülönböztetést megszokja, minden árnyalatával és bagyadalmával együtt, és polgáriukat szerezzen, sok minden előtt szemet kell hunnia. De közben lesz néhány rövid tiszta pillanat, amikor világosan fog látni, és megérti, hogy Charles Luther és az őrmester a fehér civilizáció önvédelmi harcát folytatja. Ez a fehér civilizáció pedig soha, de soha nem fogja elismerni, hogy fehér embernek, főleg fehér nőnek lehet emberi kapcsolata akár jó, akár rossz értelemben feketével. Mert ha ezt elismeri, menthetetlenül összeomlik. Ezért semmiféle kudarcot nem nézhet el, tunelék kudarcát sem. Tekintettel Tony tiszta pillanataira, meg kicsit zavaros tapasztalataira elmondható, hogy az ügy szereplői közül aznap az ő nyakába szakadt a legnagyobb felelősség. Mert se latörnek, se az őrmesternek nyilván soha eszébe nem jut, hogy talán tévedett, ők mártér hivatás tudatokban tetszelektek, mint mindig, ha fehérek és feketék ügyével kellett foglalkozniuk. Viszont Tony szerette volna, ha ez az új ország befogadja, alkalmazkodnia kell, ezt tudta, mert ha nem illeszkedik be, a társadalom elutasítja magától. A végeredményt világosan látta, elégszer hallotta, hogy a mi gondolkodásunkhoz kell igazodnia. Illúziói efelől nem voltak. És ha most csak a helyesről és helytelenről alkotott tulajdon zavaros elképzelése szerint cselekszik, azon érzése szerint, hogy iszonyú igazságtalanság történt, mit számít az a tragédia egyetlen épesző és életben maradt szereplőjének? Hiszen Mózes-t mindenképpen felakasztják. Hogy gyilkosságot követett el, tény maradt. Küzdjön reménytelenül egy elvért, s ha igen, miféle elvért? Még ha akkor elő is áll, mint ahogy kis hián előállt, amikor Denom őrmester végre beszállt a rendőrségi kocsiba, és azt mondja, arra ne számítson, hogy én befogom a számot. akkor is mit nyert volna? Hogy az őrmester nem értené meg, az biztos. A homloka ingerülten elsötétülne, az arca összerándulna, és levéve a lábát a kupunkról azt kérdezné, Miről? Ki kérte, hogy fogja be? S ha aztán ő valamit motyogna a felelősségről, a válasz feltehetően csak annyi lenne, hogy az őrmester sokat mondóan összenés Csallival és vállat van. Tony folytathatná persze, nem véve tudomásul a várvanást, és a benne rejlő célzást arra, hogy helytelenül gondolkodik. Miért nem Mrs. Tunát hibáztatják, ha már muszár valakit hibáztatni? Csak egy eset lehetséges. Vagy felelősek a fehérek a viselkedésükért, vagy nem. Az ilyen gyilkossághoz mindig két ember kell. Ám bár azt a nőt se lehet hibáztatni, a természetéről nem tehet. Maguk nem éltek itt, mint én, s az egész ügy olyan bonyolult, hogy nem lehet megállapítani ki a hibás. Erre az őrmester azt felelné. Majd a bíróság előtt elmondhatja, amit helyesnek lát. Nyilván ezt mondaná, mintha az ügy nem tettek volna is pontot, nem egészen tíz perce, már ezt nyíltan nem vallották be. Itt arról van szó, hogy ki a hibás. Akár ez is lehetne a válasz, vagy az, kérdezte valaki. Ne felejtse el azt, amit tény. Ez a nigger meggyilkolta Mrs. Tunert, igaz? Így aztán Tony nem szólt semmit, és a rendőrségi autó elröbogott a fák közt. Charlie kocsi a nyomába szegődött Dick Tony ott maradt az üres tisztáson, az elnéptelenedett házzal. Lassan visszaballagott a házba. A reggel eseményeiből semmi sem állt előtte olyan tisztán, mint az őrmester és latör arca, az a szinte hisztérikos gyűlölet és félelem, amelyel a hullát nézték. Úgy érezte, hogy az egész ügynek ez a nyitja. Leült, Két kezek közé fogta fájó fejét, aztán ismét felállt, és a konyhában egy poros polcról leemelte a brandi címkéjű orvosságos üveget. Egy hajtásra kiitta. A dereka a télre de remegett. A visszaikás is elgyöngítette, amit a ronda kis ház iránt érzett, amely mintha falaiban, téglájában és cementjében őrizte volna a gyilkosság minden iszonyatát és borzalmát. Egyszerre úgy érezte, hogy nem bír itt maradni, nem, egy perccel se tovább. Fölnézett a harpadozó csupacpátok tetőre, amit már a nap is jól kikezdett, aztán a kifakult vicikvacak bútorokat vette szemügyre, a kapott állatbőrökkel borított poros téglapadlót, és eltűnődött. Hogyan bírtak itt élni ezek ketten, Méri és Dick Tunnel, évről évre olyan sokáig? hiszen még az a zsúk fedeles az udvar végében, ahol ő lakik, még az is különb. Hogyhogy -hogy mennyezetet nem csináltattak legalább. A hőségtől is meg lehet itt őrülni. Aztán eltöprengett kótyagos fejjel, mert ebben a hőségben a pálinka rögtön a fejébe szállt, hogyan is, mivel is kezdődött ez a tragédia. Makacsú ragaszkodott ahhoz az elképzeléséhez, hogy a gyilkosság okát a messzi módban kell keresni, mert ez a fontos, akármit mond Szlater meg az önmester. Miféle nő volt Méri Tuner, mielőtt ide került a majorba, s mielőtt a hőség, a szegénység a magány lassan az agyára ment. Hát Dick Tuner, ő milyen ember lehetett, s a benzülött. Ezen a ponton azonban a tapasztalatlanság útját állt a képzeletének. Nem tudta elképzelni, hogyan gondolkodhatik egy benszülött. Végig simított a hamlakán, és még egyszer és utoljára keservesen megpróbált összeszedni az eszét, hogy tisztán lássa a gyilkosságot, a reggeli események zőzavarában hátha valami figyelmeztetést kialvashat belőlük. De nem sikerült. Meleg volt hozzá. Még mindig a két férfi viselkedése dühítette. Szédült a hőségtől. Ötven foknál is több lehet ebben a házban, gondolta ingerülten, aztán, ahogy megpróbált felállni, észrevette, hogy bizontalanul áll a lábán. Pedig legfeljebb két evőkanálnyi pálinkát ivott. Hiába ez a rahat ország, s ettől a gondolattól valósággal tühöngeni kezdett. Miért kellett nekem éppen egy ilyen átkozott ügybe bonyolódnom, alig hogy ide érkeztem? Igazán nem lehet kívánni tőlem, hogy én legyek a védő, a bíró, meg a könnyerületes Isten egy szemében. Kitámolygott a verandára, ahol éjjel a gyilkosság történt. A téglapadlaton egy vörös folt rózsaszínűre festette az esővíz visz A nagy loboncos kutyák ott lefegyeltek a tócssa szélén, aztán félreugrottak, amint Tony rájuk fölment. Nekidőlt a falnak, és belepámult a puszta ázott zöld színeibe, ameddig a szeme ellátott, az eső után élesen kéken kirajzoló domsorik. Majd egész éjjel zuhogott. Töcsköt sziripeltek minden mindenfelé, de csak amikor felfigyelt rájuk, akkor elősödött föl a hangjuk a fülében. Először meg se hallotta. Egyenletes, fültépült volt pedig, a fák, bokrok alja visszhangzott tőle. Az idegeire ment. Eltűnök innen, határozott. Eltűnök innen végleg. Az ország túlsó széléig meg sem állok. Tudni se akarok erről az ügyről. Csinálhatják slatör Denon, meg a többiek, amit tetszik. Mi közöm hozzá? Még aznap nem előtt össze is csomagolt, és átment Slatterékhez, hogy közelje Charlie-val, nem marad. Charlie közömbösen fogadta. Sőt, inkább, mintha megkönnyebbült volna. Az járhatott az eszében, minek a gazdatiszt, ha egyszer nincsen gazda. Tunerék majorságát az eset után hozzácsapták Charlie legelőihez. Marhái mindent lerekeltek, még a domban álló házik is fölmentek. A ház ott maradt elhagyatottan, s hamar össze is Toni visszament a városba, és egy darabig a kocsmák, szállodák körül őgyelget, hát ha hal valami megfelelő állásról. De a régi, derűs alkalmazkozó képesség kiveszett belőle. Válogatós lett. Kiment megnézni jó néhány majort, de sehol nem maradt meg. Már nem lelkesedett gazdálkodásért. A tárgyaláson, amely csak puszta formasság volt, ahogy Denom őrmester jósolta, azt mondta, amit vártak tőle. Vallomása azt sugalta, hogy a benszulett pénzét és ékszerét ölte meg Méri tunelt részek fejjel. A tárgyalás után Toni céltanul tenget, tülengett, amíg a pénzétből futatta. A gyilkosság meg a tuneréknél töltött pár hét nagyobb hatást tett rá, mint gondolta. De amikor a pénze elfogyott, tennie kellett valamit, hogy a betelő falatja meglegyen. Találkozott egy éjszakoradésziai emberrel, attól hallott, amilyen nagyszerűen fizetnek a arra felé. Tony számára káprázatos összegnek tűnt. Felszállt a részvidék felé induló legközelebbi vonatra azzal a szándékkal, hogy majd megtakarít egy kis pénzt és önállósítja magát. Csakhogy a fizetés közelről nem látszott olyan jónak, mint messziről. Aztán az élet se volt olcsó, és mindenki sokat ivott. Hamarosan fel is jött, és felszíni munkát vállalt olyan irányító félét. Így aztán a végén bekerült egy irodába, az íróasztal mellé, holott éppen ezelőtt menekült Afrikába. Viszont nem is volt olyan rossz a sora. Úgy kell fogadni a dolgokat, ahogy jönnek, az élet nem olyan, ahogy elvárná az ember, Ebből bölcsességekkel vigasztalta magát rossz kedvében, a régi nagyra látó tervei eszébe jutottak. A körzet lakói számára, akik mindezt hallomásból tudták róla, ő volt az az angol fiatalember, akinek pár hétnél tovább nem volt kurázsia gazdálkodni. Nem volt kurázsia, állapították meg, pedig kibírhatta volna.